Говорити. Тепер покине, коли ми його вигодували, і він головою майже стелю здіймає. Якраз тепер. Тепер він де небудь годен на роботу стати, а передом був малий. Е, що там? перебила йому сухо жінка. Радше знайте, Михайле, що оногди казав мені. Що дав собі знов новий писаний кружок шити, він уже відтепер зачинає дівчатам голови завертати. Або я йому все забороню, відповів господар. Гарний молодий, той завертає. Він же чи не на кожній танці мусить бути, то нехай собі, хто молодий, той гуляє. Як завтра скаже вам, що хоче женитися. Його дівчата роєм обступають. А тоді що вдіяти? Не дозволю і землі не дам. Йому ще час женитися, нехай ще і коло нас газдує, щоб знав, якому землю передам колись. «Ова! Він вас дуже послухає!» – закинула жінка. «Я вже чи не раз перехопляла його з настуною кривонюківною». До другої залицяється, а до неї таки горнеться. Господар усміхнувся. Я вже давно те знаю. Сам її батько мені говорив все. Та він би рад його дістати до себе, але, по-моєму, гриць ще не на дні голову закрутить, за ким не одружиться, відповіла жінка. І на свою натрапить, докінчив господар. І на свою натрапить, повторила вона і умовкла. «Старий Кривенюк добрий гадза, і настка працьовита дівчина, у батька вдалася. Нехай би колись побралися, як йому суджена обізувався знов господар. Та добра дівчина, відповіла якась з жінка, у неї відтепер якийсь розум, як у старої, добра й урвала. Та тим-то для нього і добра, відповів чоловік. Він закинь мій голову забуде» а вона буде на все позір мати. Тим то і добра. Гріць, бачачи іноді на суперечках із родичами, що правда по стороні їх, але зразом і його, особливо тому, що його вдача силувала його от таке заводити, що викликувало гнів з обох сторін, забирався з хати і не вертав до неї скорше, доки не заспокоївся він сам, а з ним і господарі. І таке повторювалося, чи не згуста, а все через його чудну удачу, що ніякого примусу не зносила, чим будь ображалася і понад усе любила свободу. Якби не сусідська донька Кривенюкова настка, з котрою добре держався, усі жаліділи, якби не батькові коні, який любив понад усе, та війці, над якими ще як хлопчина своїм голосом, як над дітьми панував. Був би вже, надто батька-матір покинув і повалікся в світ. Його держав тут, як на ланцюгу. А деякі люди розказують, особливо ж один старий білоголовий циган, що все ще кілька років переходить через їх село з Угорщини і до них вступає помилистиню та спочиває, оповідає, що там десь далеко від їх гір, лісів є ще й інший світ і люди. Між них він би йшов, учився би та став великим паном, і так жив би, вивчившись передусім на скрипці грати. Однак роздумував часто густо гріць, особливо як був молодим хлопцем, Волікся неспокійно з вівцями з місця на місце і побирав за те від батька матері лайку. Але тепер він уже парубок під вусом, і, як батько сміючись сказав, до розуму носом зближався, як здавалося, успокоївся. Коли мати, роз'ятрившись чим-небудь, прийди або ще ліпше циганом прозве, він сміється». Чи у мене, мамо, чорні очі, і я чорний, що вас як на цигана, похожий? У мене очі голубі, як небо, кажуть дівчата, особливо кривенькова настка. Ним я й милий.